his 3. lipnja 1943. godine. je vrhovni štab Narodno oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije, prelazi rijeku Pivu kod mjesta Mratinje. Noć prije na tom mjestu Pivu prelaze druga i treća Dalmatinska i treća Krajiška brigada. 15. svibnja oružana sila nacističke Njemačke započela operaciju Švarc, Crno, je cilj bio uništenje vrhovnog štaba i glavnine snaga okupljenih oko njega. Njemački plan bio jasno vidljiv. Partizanske jedinice na čelu s vrhovni štabom Josipom Brozom Titom stjerati u kotao i onda pritiskati dok se jedinice u tom kotlu ne unište ili predaju. Do tog 3. lipnja bilo je jasno da je riječ o najžašćem njemačkom udaru na partizane od početka drugog svjetskog rata. Kada je štab došao na pivu, glavnina snaga okupljenih oko njega bila je podijeljena. Zapadno od pive bilo je 10 brigada, istočno od nje šest brigada i centralna bolnica, u kojoj je bilo više od 2000 ranjenika i bolničkog osoblja. Stanje s ranjenicima bilo je posebno teško Glavnina njih smještena je po pastirskim katunima I malenim selima na pivskoj planini Nakon prelaska pive tog 3. lipnja u jednoj pećini Kod Mratinja vrhovni štab Na čelu s Josipom Brozom Titom Održava je sjednicu na kojoj je odlučio kako dalje Viktor Kučan u knjizi Borci sutjeske piše Pošto je svestrano razmotrena situacija na bojištu donijete odluka da se snage podijele u dvije grupe kako bi se djelovanjem na odvojenim pravcima i jedinice i ranjenici brže probili iz obruča. Prema toj odluci prvu grupu sačinjavalo je deset brigada prve i druge proletarske divizije koje su već prešle pivu, a drugu grupu šest brigada treće udarne i sedme banijske divizije koje su se još nalazile istočno od pive. Prva grupa dobila je zadatak da se probija preko sutjeske na sjeverozapad, a druga grupa preko Tare natrag u Sanđak. Riješeno je da s tom grupom ide i centralna bolnica. Divizije prve grupe ostale su pod neposrednom komandom vrhovnog štaba, dok je za rukovođenje drugom grupom određen poseban operativni štab. Vrhovni štab je raspolagao podacima da se u to vrijeme u Sanđaku nalaze slabije neprijateljske snage i zato je orijentirao divizije druge grupe s bolnicom tim pravcem. Ali imajući u vidu činjenicu da je ta grupa opterećena bolnicom, koja će veoma otežavati njeno djelovanje, Tito je rješio da prva i druga proleterska divizija drže mostobra na sutjesci i time vežu za sebe što jače snage neprijatelja, sve dok se druga grupa sa ranjenicima ne probije sa pivskog platoa na sigurniju teritoriju. Tek tada je trebalo da prva grupa napusti dolinu sutjeske i probija se preko Zelengore. U zoru četvrtog lipnja na Javorku iznad Mratinja začule su se eksplozije i Rafalna paljba. Borbe su došle nadomak vrhovnog štaba, koji odluči otići iz kanjona Pive i krenuti prema Sutjesci, lijevoj pritoci Drine, dugoj samo 35 km Nekad je dolinom Sutjeske vodio karavanski put koji je spajao Dubrovačku republiku s Podrinjem. Početkom lipnja 1943. tamo će se odigrati za partizanske snage ključna bitka drugog svjetskog rata. Na sučjesti su se i prije odluke vrhovnog štaba o podjeli glavnine snaga i pokušaju prodora vodile žestoke bitke. Nakon početka operacije Švart 118. njemačka lovačka divizija krenule u zaposjedanje doline Sutjeske. Jedan maleni njezin dio smješten iznad tijentišta i suhe širok između 5 i 6 km ostao je pod kontrolom partizanski snaga. Isprava su prva i druga proletarska brigada branile taj prostor. Vrhovni štab je onda u namjeri da proširi mostobra na Sutjesci, tamo u borbu poslao prvu majevičku, šestu istočno-bosansku i treću kraješku brigadu. Cilj je bio da se u području Košura, Boromna, Popov, Polja i Čureva proširi Mostobran. To nije uspjelo. Namjera proširivanja Mostobrana nije promakla njemačkom zapovjedništvu. Četvrtog lipnja zapovjednik Grupe Armija E sa u Solunu, general Aleksandar Leer obavijestio Vrhovno zapovjedništvo da u područje Sutjeske namjerava sljedeći dan ubaciti i SS diviziju Eugen i ostatke 118. lovačke divizije. Cilj je bio zatvoriti prolaz tijentište Suha. I kućan piše. U tim borbama na sjezci svakog dana je ginulo sve više boraca i brojna stanja jedinica naglo su opadala. Boraca je sve manje i manje, smjene nema ni hrane, sve manje komadih konjskog mesa. Četa se i dalje smanjuje. Od šezdeset pet drugova s sa kojima sam došao na ovaj položaj ostalo je svega dvadeset sljedeće noći poslao sam izvještaj poginula su još tri druga ostalo nas je svega 17. Tim riječima zabilježio je borbe za košur na lijevoj obali sutjeske za povjednik jedne čete druge proletarske brigade. Taj maleni dio sutjeske postaće poprište još većih borbi. Obruč njemački snaga kojima su pomagale talijanske i ustaško-domobranske trupe kao jedan puk bugarske vojske sve se jače stezao. Vladimir Dedijer, koji je bio u vrhovnom štabu, u svom dnevniku piše Bliži se odsutni čas. Danas je održan sastanak vrhovnog štaba i donesena je definitivna odluka o pravcu Proboja. Možemo početi svakog časa. Nama je jedini prolaz Suha, most kod stare austrijske karaule na sutjesci, baš na onom mjestu odakle sutjeska izlazi svoje klisure, bolje reći kanjona dubokog preko tisuću metara. Njemci ne mogu se probiti s utjeskom do suhe, ali imaju jaku artiljeriju u grabu i podgradu i neprestano tuku suhu. sjevero od suhe vodi jedna uzana stazica uklesana u stijenu za Zelengoru preko bara. Ta stazica se skoro okomito diže uvis jer se na razmaku od 2,5 km penje za 900 metara. Zapovjed da zauzme ovaj položaj kod bara dobila je druga dalmatinska brigada. Bare su jedan mali, uski plato koji brani prilaz suhoj. Druga Dalmatinska brigada narodno Slobodilačke vojske partizanskih odreda Jugoslavije osnovana je 3. listopada 1942. godine uništima kod bosanskog grahova. Kada je Tito I. studenog 1942. dao zapovjed da se u vojsci koja se od tada nazivala Narodno-oslobodilačka vojske i partizanske odrede Jugoslavije organiziraju divizije, druga Dalmatinska ušla je u sastav druge proletarske divizije kojim je zapovjedao Peko dapčević 4. lipnja 1943. druga Dalmatinska stigla je na sutjesku kod Suhe, gdje je i prenoćila. U šumi se ništa nije vidjelo. Uokolo su trajale borbe. Prve i druge proletarske i šeste istočno-Bosanske s njemačkim snagama. Sljedećeg dana druga Dalmatinska počeće pet dana i noći dugu bitku na gornjim i donjim barama. U bitku je ušlo se oko 600 boraca. Protiv nje njemačko je zapovjedništvo rasporedilo borbenu grupu Anaker Puk Brandenburg sa 659. pionirskim motorijskim riziranim bataljuno vatrenu potporu davala je baterija teških topova SS divizije Prince Eugen te skupina Junkers 87 štuka odnos snaga 6 prema 1 u korist njemačke vojske način borbe druge dalmatinske oblici za bare ovako opisuje njezin zapovjednik Ljubo Vučković u drugoj knjizi zbornika Sutjeska Naša taktika na barama bila je danju se braniti, a noću napadati. Pri tome, dnevna obrana nije bila isključivo pasivna, već je bila prožeta stalnim, manjim ili većim aktivnim djelovanjima. Njemci su obično planirali početak napada poslije svanuća. U tom cilju oni su vršili artiljerijsku, a ponekad i avijacijsku pripremu. Kako je to izgledalo na bojištu 6. na 7. lipnja opisuje Obradegić u knjizi 2. Dalmatinska brigada. Cijelog dana bataljoni su vodili borbu. U neprekidnoj borbi došla je i noć. U toku noći borba se i dalje nastavila. Njemci su bili uvjereni da će im noć omogućiti da prodru prema sutjesci, pa su oko 21 sat poslije artiljerijske pripreme, koja je trala preko 30 minuta, poduzeli napad na cijelom frontu brigade. Uspjeli su da podiđu u prednjem kraju obrane, a potom je na položaj brigade izbio neprijatelj. Prolomila se strahovita paljba. Bataljoni su se podigli te se bacili na neprijatelja bombama i noževima. Neki su Njemci počeli bježati. Drugi koji su bili hrabri dočekali su naše streljačke strojeve automatskom vatrom. Naši streljački strojevi navaljivali su na njih. Nastala je borba kundacima, noževima i bombama. Razljegao se jav, kuknjava, povici i urlanje. Sada puška u bliskom hrvanju nije mnogo odlučivala, a parabele i automati u rukama Njemaca bili su sve opasniji. Naši su se borci hvatili u koštac s njima i valjali se u krvavom krkljancu boreći se na život i smrt. Svuda naokolo na našem položaju bilo je mrtvih Njemaca i naših boraca. Od velikog dima eksplozija bombi gotovo se ništa nije vidjelo. Trčalo se lijevo, desno i naprijed, gazilo se preko mrtvih Njemaca, šljemova i slomljenih pušaka, očekujući svakog časa udarac ili rafaru leđa. Borbe na barama bile su sve ogorčenije. U bitkama prsa o prsa sve su se više upotrebljavali noževi bajunete. Gornje i donje bare moralo se zadržati ako se vrhovni štab s glavninom snaga htio preko sutjeske izvući iz obruča. drugoj Dalmatinskoj je 8. lipnja u pomoć stigla Majevička brigada. Među borcima na barama vladala je glad i žeđ. Vode nije bilo. Od snjega se dobivala vode za piće. Jela se crjemuša i kopriva. Malo se mesa dobilo klanjem zadnjih konja. Zavoj se rade od košulja. U jeku bitke na barama, druga dalmatinska šalje vrhovnom štabu i ovu poroku. Nijemci nadiru sve jačim snagama i sve upornije. Mi smo izgubili dvije trećine svog ljudstva, ali računajte na nas kao da smo u punom sastavu. 9. lipnja u podne u drugu dalmatinsku brigadu dolazi poruka od Peke Dapčevića zapovjednika druge proletarske divizije. Brigada zajedno sa prvom majevičkom brigadom mora se probiti prema lučkim kolibama. Brigade se počinju povlačiti prema selu Tjentište. Taj je put presječen kada su njemačke snage potisnule šestu istočno-bosansku brigadu. Brigada se onda pokušava izvući uz Uskovički potok, prolaz širok 500 do 600 metara koji njemačke snage još uvijek nisu uspjele zatvoriti. Brigada ulazi u šumu, tamo je napadaju dvije eskadrile njemačkih bombardera. U potiri nastupaju njemačke snage koji imaju vojničke se kako bi lakše pronašli ranjene i skrivene partizane. Kako bi se brže kretala, druga Dalmatinska brigada iza sebe ostavlja komoru, konje i teško oružje. Na Crnim jezerima na Zelengori na 1450 metara nadmorske visine brigada zakapa Minobacače. U 18. sati 9. lipnja druga Dalmatinska i prva Majevička brigada uspjevaju prijeći Riječicu Hrčavku, čiji je izvor na 1540 metara nadmorske visine i kreću prema debelim ravnima. Te dvije brigade pet dana i noći omogućavale su vrhovnom štabu i prvoj i drugoj porletarskom koji dividi ta iz obruča na gornje i donje bare druga dalmatinska došla je sa 600 boraca nakon 5 dana i noći pola njezinog sastava poginule je na barama Majevička brigada imala je kod 200 preživjelih ali bitka na sutjesci još uvijek nije bila gotova i druge brigade predvuđene vrhovnim štabom vodile su ogorčene borbe za opstanak bitka na sutjesci operacija švarc počela je 15. svibnja i proći će 30 dana i noći prije nego što ona jenja govori povjesničar i public... Tihomir Ponoš iz Arhiva Srba u Hrvatskoj. Ta prva ofenziva je potrajala do 20. Nakon što je vrhovni štab shvatio da je riječ o novoj ofenzivi, drugoj divizije je dao zadatak da ide na, na istok dakle odustaje se 19. Svimnja, se odustaje od te ideje o prodoru u Južnu Srbiju. Jedinice se moraju pregrupirati, shvaćaju polako o, o čemu se radi. Dakle, druga divizija dobiva zadatak da napadne Kolašin. U tome je pomaže prva divizija, međutim ti su napadi bili neuspješni. A nasuprot njima njemačka prva brdska divizija bilježi doratne uspjehe. doratno potiskuje partizanske jedinice i zatvara partizanima određene potencijalno važne pravce prema recimo Šavniku ili Žabljaku. U to doba 369. legionarska divizija napada Drinsku operativnu grupu kod Foče, uspješno u tih prvih nekoliko dana spaja se sa talijanskom divizijom Taurinense i vrhovni štab hitno šalje onu oslabljenu sedmu banijsku diviziju i da pomogne drinskoj operativnoj grupi, a ujedno je da bude pozadina prve proletarske divizije. 118. lovačka divizija je nešto kasnije krenula u ofenzivu, 19. svimnja, i to prema donjem toku Pive i Tare, i s njima djeluje ona četvrta lovačka domobranska brigada, a partizane već sljedećeg dana uspijevaju potisnuti. 7. SS divizija je sa zakašnjenjem zapravo ušla u borbu, i to zbog nesporazuma s talijanima, kroz zonu su morali proći da bi se e, rasporedili a u tom prvom dobu, prvoj fazi na fronti treće udarne divizije relativno zatišje što je posljedice nekih uspjeha protiv talijanske vojske koja je bila nasuprot e, njima a i toga što je njemačka komanda u samom tim prvim danima pogrešno zaključila da su partizani od, odustali od prodora u Srbiji, oni su to odvostali tek nakon nekoliko dana Osnovne crte operacije Schwarz bile su da dovođenjem jedinica na područje Foča, Goražde, Pljevlja, Prijepolje, Polje, Kolašin, Podgorica, Nikšić, Bileća, Gacko, Kalinovik stvori obruč oko snaga okupljenih oko Vrhovnog štaba. Nakon okruženja plan je bio da se koncentričnim nastupanjem steže taj obruč. Krajni cilj bio je uništenje Vrhovnog štaba i njegovih jedinica i čišćenje zauzete teritorije. Za tu operaciju njezin zapovjednik potituli zapovjednik Njemačke vojske u Hrvatskoj generalizacije. Rudolf Lieters dobio četiri ojačane njemačke divizije. Elitnu prvu brdsku ili planinsku diviziju koja je dovedena s istočnog fronta, 118. lovačku diviziju, 369. legionarsku i SS diviziju Princeugen. Prva brcka bila ojačana pukom Brandenburg. To nije značilo da nije bilo drugih osovinskih jedinica u operaciju Švarca. Tri talijanske divizije, trupe sektora Podgorica, jedan bugarski puk, jedna domobranska brigada bile su uključene u nju. Ali one su služile samo za Prostora. General Liters imao je na raspolaganju 127 tisuća vojnika. Vrhovni štab imao je puno manje vojske. Viktor Kučan piše. Dvije divizije, prva proleterska, prva proleterska, treća proleterska Sanđačka i treća krajiška brigada i druga proleterska divizija, druga dalmatinska, četvrta proletarska Crnogorska i sedma krajiška brigada, Završavale su pripreme za napad na talijanske garnizone u Mojkovcu i Kolašinu. Ostale snage, treća udarna divizija, prva dalmatinska, peta proletarska crnogorska i 10. hercegovačka brigada, sedma banijska divizija, sedma, osma i 16. banijska brigada i pridodana treća dalmatinska brigada i drinska operativna grupa, druga proletarska, šest istočno bosanska i prva majevićka brigada Osiguravale su slobodnu teritoriju i na njoj centralnu bolnicu sa pravca Mikšića, Gacka, Foče, Goražda i Pljevalja. Vrhovni štab na papiru je imao jednaki broj divizija kao i General Liters. Ali prva brdska divizija nakon dolaska s istočnog fronta popunjena je ljudstvom i dosegnula je brojno stanje od 21.203 vojnika. Divizije vrhovnog štaba imali su najviše 4.000 vojnika. Viktor Kučan donosi podatak i da je u centralnoj bolnici na liječenju i oporavku bilo oko 3.500 boraca. Centralna bolnica je zasebna priča pete ofenzive. Četvrta ofenziva je značila za ranjenik i tifusar je dugo trajan marš po veoma teškom terenu i po zimi, i po hladnoći i po vjetru. Oni dolaze dakle, u to područje Sandžaka i Crne Gore i ono što njima u tom trenutku treba mir i stabilna prehrana. Ta stabilna prehrana je posebno važna za tifusne rekonvalescent. Oni to nekako uspjevaju koliko je to moguće napraviti, naravno rade sve druge... Potrebne stvari koje su rade u bolnicama, posebno oko bolje od tifusa i oko suzbijanja tifusa. A rade neke druge stvari iz kojih se isto vidjelo da ni oni zapravo nisu znali da se sprema nova afanziva. Oni su recimo za početak lipnja pripremali tečajeve za brigadne higijeničare. Sama bolnica, odnosno ne bolnica nego sam sanitetski ocijek vrhovnog štaba na čelu kojeg je bio Gojko Nikoliš koji je zapravo bio dakle, zapravo prvi čovjek centralne bolnice je tek 22. spimlja saznao da je ofenziva uopće pokrenuta. Veze su bile loše, on je bio na čelu sanitetskog ocijeka vrhovnog štaba ali on nije bio stita, on je bio uz bolnicu. I tada je počelo ono što je zapravo na kraju... Završeno uništenjem ve, većeg dijela centralne bolnice. 28. svibnja je donesena odluka o proboju partizanskom preko bučava Sutijska iz Elengora i tim pravcem je trebala ići i centralna bolnica. I znači, prvotna ideja je bila da se na pravcu prema Foči napravi proboj, a cijela ofenziva će se odvijati zapravo na nekakvom... Gotovo pa o razgovoru, naravno oružanom, između partizana i Njemaca. Partizani će tražiti u tom obruču slabu točku kroz koju se mogu probiti, a Njemci će nastojati svaku takvu slabu točku ojačati kako se partizani preko nje ne bi probili. I Isprova su Njemci u tome bili veoma uspješni. Tako da je taj probaj preko sutiske zapravo bio nežaljeni probaj jer je to bio... Puno teži teren, nego teren preko Foče, da ne govorimo o tome, kad bi došli do, do Foče da bi mogli izbiti na visoravan između Foče i Jahorine iz koje bi mogli birati hoće li dalje za istočnu Bosnu, hoće li dalje za srednju Bosnu. Vrhovni štab dao je 16. svibnja zapovjed da se centralna bolnica pokrene. Zapovjed nije danas zbog početka operacije Schwarz jer štab tada i nije znao da je ona počela. Kojko Nikoliš, referent saniteta pri vrhovnom štabu u knjizi sjećanja, objavljeno je pod naslovom Korijen Stablo Pavetina, piše da je štab tu odluku donio, jer je još računao da će se ostvariti plan proboja prve i druge proletarske divizije prema Mojkovcu i Kolašinu. Nikoliš je tek 22. svibnja došao do vrhovnog štaba. I tada je bila jasna slika teškog stanja. Plan je bio prijeći na lijevu obalu Tare. To je bilo moguće na tri prijelaza. Uzlup, Tepaci i Đuđevića Tara. Kojko Nikoliš piše. Rekonstruiram u mislima jednu od ovih staza. Spuštanje sa Sanđačke strane u kanjon Tare. Oko tisuću metara visinske razlike. Zatim uspon na Žabljačku Visoravan. Opet tisuću metara. Zatim još 500 metara uspona na štulac. Zatim 600 metara spuštanja u kanjon Sušice. I na kraju, kraja nikad nije bilo, isto toliko uspona na pivski plato. Danas je teško vjerovati da se to zaista zbivalo i još teže naučno objasniti odakle snaga za takve napore u naših ranjenika i bolesnika, a i sanitetskog osoblja koje je također bilo izmučeno bolestju, glađu i moralnom odgovornostju. O stravičnosti tih terena neka svjedoči i ova epizoda. Ranjenici sela Slatine treba da se premijeste u selo Tepca, na drugu stranu Tarske klisure. Jedan ranjenik, stigavši na sam rub klisure, pogleda u provaliju, pa u Tepca, pa opet u provaliju, te odšerafi bombu i tako prekrati svoje muke. Na prijelazu Tare od Slatine do Tepaca umrlo je 30 rekombale Nikoliš piše da su pored nepokretnih ranjenika posebno teški bili oni koji su oboljeli od pjegavog tifusa. Oni nisu reagirali na pozive, naređenje molbe. Kako on piše, u njima su bili ugošeni svi nagoni, pa i oni o samodržanju. Nisu imali straha, niti su se sklanjali od napada njemačkih zrakoplova. Njih je, kao i ostatak bolnice, morila glad. Zadnji ranjenik prešao je taru 29. svibnja dan prije vrhovni štab donio odluku da se krene u proboj preko Vučeva sutjeske iz Zelengore. centralna bolnica je trebala krenuti tim pravcem početak pokreta prema Vučevu koji je počeo 4. na 5. lipnja bolnica je čekala na kako je to napisao Nikoliš surovoj pivskoj visoravni dakle kada je bilo odlučeno da i centralna bolnica ide tim pravcem najveća briga bila su bile hrana i bila su sredstva za prijenos ranjenika, konja nema. talijanskih zarobljenika je bilo, još sa neretve, njih je bilo do 300 i oni su već bili iznemogli. Konja je bilo za bolnicu možda od 20-30, a samo ranjenika koji su bili potpuno nepokretni je bilo najmanje 120. I oni su se uglavnom nosili, a bilo još 400 takozvanih ranjenika konjanika, dakle, koje bi se moglo transportirati na konjima, a konja je bilo od 20-30. Prvih dana lipnja u centralnoj bolnici je nešto više, vjerojatno oko 2200 ranjenika i bolesnika, jer od onih izvornih 3.500 mnogi su ipak se uspjeli oporaviti i poslani su e, nazad u jedinicu. Međutim, taj broj se već do 5. lipnja povećao, je pristižu ranjenici. 3. lipnja je bila ta nova krizna situacija na, na bojištu, bila je veoma... Nepovoljna situacija za partizane i osnovano je osnovano glasovito savjetovanjem vrhovnog štaba i članova centralnog komiteta u Mratinju, na kojem je odlučeno da će se zapravo sve podijeliti u dvije grupe. S jedne strane idu prva i druga prolektorska udarno divizija, a s druge strane južna grupa će biti treća udarna divizija i sedma banijska divizija. I za bolnicu je tu bilo jako važno. Odluka da ona nakon podjele ostaje uz treću udarnu grupu, kako je bila nazvana. Orte dvije divizije, a to je bila, pokazat se, onaj dio partizanske vojske koji će biti zapravo najudaljeniji od mjesta proboja iz obruča. Zapravo najugroženiji potencijalno. To razdoblje 24. lipnja nema više nikakve stabilizacije. Što se tiče centralne bolnice, nakon ta tri dana, kakve takve ovaj, stabilizacije? A kako Gojko Nikoliš piše u svojim memoarima, 5. lipnja označava prestanak postojanja centralne bolnice kao organizirane cjeline. Ona je razbijena i atomizirana. Dva dana nakon operacije Schwarciosi brostito je glavnom štabu hrvatske poruku koja je naredio da se obavijesti savezničko zapovjedništvo u Kairu da je vrhovni štab spreman primiti časnike za vezu. Kod glavnog štaba Hrvatske nalazila se skupina britanskih časnika obavještajaca koji su radio postajom održavali vezu s Kairom. Ta je skupina spuštena padobranima u Liku sredinom travnja 1943. Tito je smatrao da je veza sa zapadnim saveznicima ključna, jer je htio razbiti vezu koju su prema njima imale četničke jedinice Draže Mihajlovića. Zapadni saveznici pristali su poslati skupinu od šest članova. Vrhovni štab čekao ju je do noći 27. na 28. svibnja, kada se ta skupina na čelu sa satnicima Williamom Dikinom i Williamom Stewartom spustila padobranima kod žabljaka i došla u vrhovni štab. Dikin je bio čovjek od povjerenja britanskog premijera Winstona Čečila. On je bio povijesti koje je u pomagao u radu na njegovim povijesnim djelima. Nakon rata bit će jedan od osnivača St. Anthony's College u Oxfordu. Stewart je tečno govorio hrvatski i srpski, prije rata služio je u britanskom konzulatu u Zagrebu. Dickon je bio uSOE Special Operations Executive, Stewart u vojnoj obavještajnoj službi. Šesto člana Britanska misija bit cijelo vrijeme bitke na sutjesti. William Dickon u svojoj knjizi Pojamna planina piše. Struktura naših života svedena je na uskoplatno prizora zvukova i osjećaja. Osim uzraku, neprijatelja je još bio nevidljiv za nas koji smo bili u koloni štaba. Činilo se da se krećemo preko mjesečevog pisaža, osvjetljenog noću bljeskovima topovske vatara i signalnim raketama. Planina je bila neprijateljska i hladna, ispresjeca na kraterima strmih klanaca i besputnim pustopoljenama posutim kamenjem, lišena ljudskog prisustva osim rijetkih skupina napuštenih duhova, katuna, kamenih ljetnih skloništa, pastira. Trupe ispred nas i one na bokovima borile su se za svaki vrh i kosu. Svakim vrhuncem moralo se zagospodariti i osigurati prije neprijatelja. Svaki korak bio je sumorna utrka do sljedećeg vrha, izgubljenog ili dobivenog u žustrim sukobima. Pokret je počeo tada, 4. na 5. lipnja. I 5. lipnja štab Južne grupe shvaća da neće moći prijeći Taru, jer su svi prelazi zauzeti, a vrhovni štab naređuje da južna grupa krene za glavninom prema sješci i da pokretni ranjenici krenu s njim, a nepokretni da se sakri u špilje peći ili u šumu. To je bila za Partizane jedna i jedno od najtežih odluka u ratu jer oni su ponezistirali na tome da ranjenike ne ostavljaju, da ranjenike vuku sa sobom, nose preko ne znam kako teških i vrletnih planina i Gudura i rijeka i sama četvrta neprijateljska ofenziva ili bitka na Nereti je u Jugoslaviji bila zapamčena kao bitka za ranjenike i sada se dogodilo to da su one teške, nepokretne koji bi usporavali jedinicu koja je bila pred uništenjem da su ih morali ostaviti. Jo, onih su ih ostavili u tim špiljama u gudurama skrivene ovaj, u, u šumama svjedoci kaže da su bile na, na ljudskoj razini veoma dramatična scena opraštali su se najbolji ratni drugo koji su bili svjesni da koji ostaju da vrlo vjerojatno neće preživjeti i da se vide za zadnji pod braća su se opraštala tako dakle? A znalo se isto tako da će Njemci biti nemilosrni, da Njemci imaju, oni su angažirali velik broj potražnih pasa upravo zbog toga. Na kraju je sve to skupa završilo, gotovo pa propašću centralne bolnice. Jedan dio od šesto lakših ranjenika se izbukao sa dijelom sedme banijske divizije. Jer je 7. banijska divizija u jednom trenutku poslana napred, dakle dalje od te treće udarne divizije da bi uhvatila korak sa onom sjevernom grupama koji su bile prva i druga proletarska udarna divizija. Međutim, ona je, jednim dijelom je prešla sutjesku, a onda je prolaz njemačkim protuudarom zatvoren. Taj dio divizije koji je uspio preći je uspio izvući oko 600 ranjenika. Osim tih 600 ranjenika, njih vjerojatno još oko 300 se uspjelo u nekakvim pojedinačnim probojima iz pomoć drugih izvuć. Dakle, to su uglavnom bili lakši ranjenici ili lakši bolesnici koji su se mogli nekako izvući A sve u svemu, poginulo je ili ubijeno oko 1300 ranjenika. Dio njih je poginuo u borbama, ali mnogi su likvidirani jer su ih naravno njemci pronalazili u tim i šumama i špiljama, gudurama. Oko 50% liječnika je izgubila Centralna bolnica, dakle, više od 30 lječnika je poginulo i na sutisci je poginulo, a u većoj mjeri je ubijeno. Dakle, isto tako nakon zapravo propasti centralne bolnice zajedno sa ranjenicima, oko 200 medicinskih sestara koje su mogla otići, koja je bio rečeno da i one idu i da se pokušaju izvući sa tom opkonjenom trećom udarnom divizijom, ali koje nisu mogle napustiti ranjenike. Predvečer 8. lipnja Tito je zapobjedio pokrit vrhovnog štaba. Čekanje na 3. i sedmu diviziju s glavninom ranjenika više nije bilo moguće. Vrhovni štab krenuo je prema tjentištu sada se već približi jedinicama koji su se borile za proboj. Jutro 9. lipnja bilo je maglovito. U zoru Tito s dijelom štaba i britanskom vojnom misijom došao je padine planine Ozaren. Tamo su se borile četvrta proletarska i šesta istočno-bosanska brigada. Kada se magla razišla, došao je napad zarakoploviva Njega će Tito preživjeti, ali poginuće satnik William Stewart. Tada je već bilo jasno da se veliki dio ranjenika neće moći spasiti. Vladimir Dedjer u svom dnevniku piše. U ovoj novoj ofanzivi nećemo uspjeti prebacivati centralnu bolnicu kao u minuloj ofanzivi. Neprijatelj zna naše stanje. I evo u ovoj ofanzivi njemci sasvim drukčije ratuju. Ne napreduju samokomunikacijama. Ispred glavnine šalju pokretne udarne grupe koje izbijaju tamo gdje im se ranije ne bismo nadali. Tako su jutro s dolinom sutjeske izbili na Drinu, brzo je prešli i napali bolnicu kod čepan polja. Naši ranjenici su u ozbiljnom položaju. Ova ofanziva će biti najteža od sviju. Njemci će suda prodrijeti, nikakvi planinski masivi ne pomažu. Ne možemo mi držati tjednima jednu te istu liniju fronta. Nestaće nam i municije i hrane. Partizanske jedinice su bila dakle, podijeljene u te dvije grupe i partizani su tražili mjesto za probaj. Dakle, kao što se kazao, one su na neki način stalno pipkali gdje je slaba točka, pri su morali itekako voliti računa o tome koje su sve rijeke, između njih i neke točke do koje bi oni htjeli doći, kakve su to rijeke, mogu li se one prijeći, imaju li oni gaz, imaju li Partizani mostobran ili nemaju Mostobran pa su onda vodile bitke za neka mala mjesta koja su bila u jednom trenutku za partizane strateški nevjerojatno važne pa bi se na drugom dijelu bojišta situacija potpuno promijenila pa bi onda ta pojedina mjesta na kojima se govorilo da ga treba držati do zadnjeg vojnika po svaku cijenu su na jednom postojala nevažna i sad krenuo je taj proboj preko Zelengore koja je išla prva proletarska divizija i uz nju druga. To zapravo ima dvije faze. Prva je faza prije probaja koja je zapamćena onim toponimima koje su kasnije ušli u nekakvu pa jugoslavensku mitologiju kada govorimo o drugom svjetskom ratu po veoma teškim borbama. Su bile gornje i donje bare na kojima su bile Dalmat, bila raspoređena jedna dalmatinska brigada, iako nije bila tamo samo ta dalmatinska brigada, bila su i još neke druge brigade koje su zapravo držale bokove kako bi glavnina, kako bi Koča Popović sa svojom glavninom mogao udariti i napraviti taj proboj. Su bile veoma teške bitke za partizane, ta dalmatinska brigada je imala bilježila u jednom trenutku 100 poginulih dnevna. To je brigada koja je imala red veličina 800 vojnika na, na početku ove, ove divizije. Jer se partizanima zbog cijelog onog niza grešaka koje su napravili dogodilo još nešto što im se sigurno nije sviđalo. Ne nisu mogli ratovati kao partizani, kao, kao gerilci. Su morali prihvatiti, njemci su ih na to prisilili, klasičan način ratovanja, a oni nisu bili navikli na takav način ratovanja, a ako ćemo pravo u to doba oni nisu ni znali tako ratovati, pa nisu bili ni opremljeni za takav način ratovanja. 10. lipnja general Rudolf Lütters izdao je zapovjed za taj dan u kojoj je pisalo Nastupila je posljednja faza borbe, trenutak uništenja Titove vojske do posljednjeg čovjeka. Vrhovni štabi glavnina snaga oko njega nastojali su grčevito izaći iz obruča. Njemačke snage nastojale su zatvoriti sve izlaze iz njega. Bitke na gornjim i donjim barama gdje se borila druga dalmatinska uz podršku prve Majovičke brigade, kao i bitke na Košutama i ljubinom grobu gdje su se borile prva i druga proletarska brigade bile su ključne za opstanak Vrhovnog štaba i glavnine snaga. Na drugom dijelu obruča bilo je jasno da se svi neće izvući. Uvečer 10. lipnja u područje Lučkih koliba izbija sedma banijska divizija. S Banijskom divizijom stiže i dio ranjenika, među kojima je Vladimir Nazor. Javlja se i nada da će se probiti treća udarna divizija kojom zapovjeda Sava Kovačević, s kojim je većina ranjenika. Ali u noći devetog na desetog ta divizija, kako bi imala bilo kakvu mogućnost proboja, daje nalog da se najteži ranjenici posakrivaju. Milovan Đilas, delegat vrhovnog štaba pri trećoj udarnoj diviziji, u knjizi Revolucionarni rat piše. Što im reći? Kako im objasniti zbog čega ih ostavljamo, zbog čega ne pristajemo da izgiremo zajedno s njima? Ranjenici ništa nisu pitali, nisu nas prekoravali. Jedino mi se obratio jedan rumeni, lijepi mladić, bez nogu, politkom bataljona, rodom iz Kragujevca. Druže Đido, molim te da narediš da nam ne oduzimaju oružje. Naredio sam da im ostave oružje. I progovorio nekoliko riječi, da ćemo se pobrinuti za njih ukoliko se probijemo. A Kragujevčanin politkom dobacio mi je samo se vi probijajte, a nama kako bude. Tare se dogodilo to da je na Milim Kladama ranjen Tito i onda tu postoji ona priča o pogibi njegovog psa koji je po legendi skočio i ako zasigurno nije skočio da pače Džilos ovaj, su svojim mamarima piše da je, koji doduše tad nije bio ustita da je vrlo vjerojatno da se pas prestrašen privi uz svog gospodara i da, da se to vrlo vjerojatno dogodilo a da sumnja u to da se pas razumio u balistiku. Nakon toga i nakon tih teških borbi je uslijedio taj proboj Koče Popovića on je naprosto shvatio jedino logično u obruče su mora švana I ne samo to, ta mjesta na kojima se moglo probiti su postojala zapravo sve uža i uža i kada ste u obroču, idete van iz obruča I on je udario, dakle, konkretno proboj na Balinovcu. 10. lipnja je izvela prva proletarska brigada, prve proletarske udarne divizije, kojom je zapovjedao Danjalo Lekić. I nakon toga koča šalje Depešu vrhovnom štabu za mnom. I to je Depeš on poziva sve da, da požure jer zna kakva je situacija i on zna da neće moći jako dugo držati otvorenu tu brešu koju je ovaj uspio napraviti što njemci naravno ponovo udariti i ponovo će za zatvoriti i ponovo će raditi taj njemački kotao međutim to je naišlo na Određeno nezadovoljstvo u Vrhovnom štabu, te da je Koča previše samo inicijativan, da, da kao on to radi, pa ne samo to, nego da je on izdajnik. Jer da je on udario zato da, da bi mogao pobjeći sa svojom divizijom, a sa drugima što će biti biće i to je nešto što se njemu periodično nabijalo na nos u Jugoslaviji, tako da je on bio u dvostrukoj poziciji po pitanju bitke na sutisci. U noći 9. na 10. lipnja, uvjetima kada nije bila moguća radio veza sa vrhovnim štabom, zapovjednik prve proletarske divizije Koča Popović donio odluku da napusti lučke i vrbničke kolibe i krene u proboj sa Zelengore. U zoru 10. lipnja prva proletarska brigada koja je bila na čelu kolone izbila je na Brdo Balinovac. Tamo su bili utvrđeni položaj 369. legionarske vražje divizije. Ona je bila sastavljena od dobrovoljaca i domobranskih novaka iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a 90% njezinog časničkog kadra činili su njemci i austrijanci. Odmah po kontaktu prva proletarska napala je položaje na Balinovcu. Antonije Isaković, borac prve proletarske, kasniji pisac, ovako je opisao Juriš. Dolje je mlada šuma ispred nas livada, ali niska, gusta magla, kao mlijeko gusta magla, gotovo se ništa ne vidi. Odjednom magla je stala, naglo se digla, čistina, a na suprotnoj strani livade... Negdje na oko 80-100 metara od nas žut, redut, rov. To je Balinovac. Tu su Njemci, u Šančeni. Dobro pamtim, Danilo Lekić je odmah komandirao prva proleterska Juriš. I vjerojatno, ja mislim da je to jedini put kad je cijela prva proleterska Jurišala. Sve je izišlo tu, koliko nas je bilo. Samo ideš, fanatično naprijed. U magnovenju sam vidio ranjenog druga kako puca u sebe. Neće da ostane kao ranjenik. Izletili smo iz te šume i samo trčali, nezadrživo trčali. I naš stalni povjek, više krik svih nas. Juriš, proleteri, juriš, samo juriš. Znamo da nemamo kud osim naprijed. Mora da smo izgledali strašni iz te šume, zarasli, neobrijani, izgladnjeli, iscijepani, izmučeni. Samo trčiš i taj žuti rov sve bolje vidiš. Njemce koji tu leže, njihove šarce. Njemci pucaju, ali mi nadiremo. Jedan Njemac, vidim, podiže se da pobjegne. Sjećam se te slike, njemački oficer iz pištolja puca u njega, puca u svoje vojnike, ne da im da bježe. U zalud razbili smo njemce da ne znam kako, činilo se da ćemo zubima da ih pokoljemo, to je taj balinovac. Konstantin Koča Popović je rođen je 14. oživka 1908. godine u Beogradu. podrijetlom je bio iz obitelji. Obiteljsko bogatstvo omogućilo mu je studij na Pariškoj Sorboni gdje je završio filozofiju i upoznao se sa nadrealističkim pokretom. Popović počinje pisati i dio je beogradskih nadrealista. Sa Markom Ristićem 1931. napisao je objavio manifest nacad za jednu fenomenologiju iracionalnog. Komunističkoj partiji Jugoslavije pristupio je 1933. Tri godine kasnije otišao je kao dobrovoljec u španjolski građanski rat gdje ratuje u brigadama republikanske vojske. Tamo dobiva čin poručnika. Godine 1941. sudjelo je u dizanju ustanka u Srbiji, a 21. prosinca te godine, je u Rudom osnovana prva proletarska brigada, Koča Popović postaje njezin prvi zapovjednik. Koča Popović je bio najvjerojatnije, najtalentiraniji partizanski zapovjednik. On će odigrati ključnu ulogu u proboju iz obruča vrhovnog štaba i glavnine partizanskih jedinica. Kada bi bio popularan, onda bi bio slavljen kao one koji je probio obruč i spasio stvar. A kada bi bio nepopularan, onda bi bio... Ne baš izdajnik, ali ne ni daleko od toga. To se gotovo na anegdotalnoj razini manifestiralo 73. kada je bila 30. godina bitke na sutjesci I kada je bila organizirana velika i velebna svečanost na sutisci. Uzostalo i film je bio tada, mislim premijerno prikazivan sa Richardom Martinom kao Titom u, u glavnoj ulozi. A Koča Popović nekoliko mjeseci prije toga da ostavku na mjesto potpredsjednika federacije. Dakle, nakon sloma srpskih liberala i on demonstrativno napustio politiku, otišao u Mirovinu. On uopće nije bio pozvan na tu velebnu svečanost, nego je tamo došao ovako privatno u svom spačeku i kad su vidjeli da je on došao, onda je očito nekima bilo neugodno, pa su ga zvali da ga smjeste u neki malo bolji smještaj je, jer su došli veterani, su mnogi, on je rekao, ne ne, kaže ja ću u šatru sa mojom vojskom kao i četrdeseti i treće. Popović je, to isto je sačuvano i davnih dana objavljeno, u jednom dopisu, kao glavnog krivca za to oklijevanje, prozvao Terzića, koji ga je smatrao izrazito nesposobnim čovjekom, a prilično je sigurno da se i Tito u tom trenutku malo izgubio, izgubio konce ovaj, iz ruku, jer je on bio u jako teškoj situaciji, osim toga on je sa vrhovnim štabom bio na začelju te prve, odnosno sjeverne grupe i bilo je pitanje Hoće li se on uspjeti izvući ili se neće uspjeti izvući, Dikin, zapovjednik Britanske vojne misije tvrdi da, a on je bio ovaj, ustita, da se obruč ponovo zatvorio 50 minuta nakon što je Tito prošao. Dakle, on je doslovce u, u zadnji čas uh, izmigolio uh, van U 30 dana i noći koliko je trajala operacija Švarc poginula su 7543 partizana. Gubici nekih jedinica bili su posebno teški. Prva dalmatinska brigada u bitku je ušla sa 1393 borca. Tijekom bitke poginulo ih je 658. Treća dalmatinska na početku bitke imala je 1345 boraca. Bitke na sutjesci nije preživjelo 685 njezinih boraca. Druga dalmatinska imala je na sutjesci 715 poginuli boraca. U Sedma baniska ušla je u bitku sa 907 boraca, tijekom bitke poginulo ih je 506. Osma baniska na početku bitke imala je 845 boraca bitkama ih je poginulo 474. Ako se pogleda prema gradovima, kotarevima i selima, najviše je poginulih na sutjesci došlo iz Splita. Njih 558. Na drugom je mjestu Glina sa 550, trećem Šibenik sa 535 poginuli Partizana. Sela Drvenik kod Makarske i Mali Iži Zadra imala su po 63 poginula na sutjesci, Bilice kod Šibenika 51, Seget kod Trogira 41, Viništa također 41, a Podgora kod Makarske 39 poginuli partizana Sve ovi podaci su iz knjige Viktora Kučana, borci sutjeske Njemačka vojska na sutjesci imala je 583 mrtva 425 nestalih i 1760 ranjenih Nakon završetka operacije Schwarz general Rudolf Litters je u svom izvještaju zapisao ove riječi Tog borbi je pokazao da su komunističke snage pod Titovom komandom odlično organizirane vještovođene i da raspolažu moralom koji izaziva čuđenje Za vrhovni štab i one partizanske snage koje su se izvukle iz obruča, velika je stvar bila što su preživjeli. Njemačka oružana sila od 30 dana i noći na sutjesci nije uspjela uništiti vrhovni štab i glavninu snaga okupljenih oko njega. Govori Tihomir Ponoš, povjesničar i publicist iz arhiva Srba u Hrvatskoj. I nakon toga, dakle nakon tog probaja na, na Balenovcu, ta glavnina se uspjela izvući, napraviti još jedan proboj i zapravo se stabilizirati i izaći iz tog kotla. Međutim, između sedme banijske koja se uspjela preključiti većim dijelom toj grupi i treće udarne divizije je tu još i prije 10. lipnja nastala jedna rupa u koju se Njemci naravno ubacili i odsekli su treću udarnu diviziju. Uz nju je bila, kažem, i ta centralna bolnica i bez obzira na nekoliko pokušaja Prodora, ona se nije izvukla i ona je od 10. lipnja pa nadalje zaključeno do, do 13. lipnja ona je zapravo razbijena. To je bila divizija koja je bila u tom trenutku i, zapravo i demoralizirana i zbog ranjenika, jer su oni ti koji su ostavljali najteže ranjenike po tim špiljama i šumama, i pokušan je taj zadnji prodor i Sava Kovačević, komandant divizije, je poginuo u tom prodoru. Neke male grupe su se malo po malo izvlačile kroz nekakve praznine u njemačkim linijama. U jednoj od tih grupa je bio i Milovan Đilas. Za njemce neuspjeh, zato što nisu uništili tu glavninu i zato što nisu uništili ono što su oni zvali Titovom državom. Za partizane, paradoksalno, e, najteži poraz, veoma ozbiljan poraz, kojeg su oni mogli okarakterizirati kao uspjeh. Uspjeh je bio u tome što su preživjeli, što su izmukli iz obroče, to je bila na neki način čuda. Kadi granicu su prošli, da se predam, jer su došli, nisam htio ja već uzeo sam pušku Slušali ste povijest četvrtkom. Tek čitao Janoš Remer. Emisiju snimili Nikolina Čulum i Zoran Sajko. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2021. godina. Nema više samo drugove što uvijek sa mnom idu Jedna starica je bila U svom domu nas je krila Došli su po nju Ni mrtva nije rekla Jutros bila tri su druga Ja sam sam, a noće duga Ali idem ja Do svojih put čunací, o ti větri, što se rusze, preko grobnia větar puše, sloboda je tu, izmrakače i znači. Je n'ai pas peur, je prie mon âme. je change je, toi, de nom, je femme enfant, et je t'en Let's all not go free In the most century Is there O ti vjetri se ruše puše, Sloboda je Iz mraka će izači